وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد Saudara-saudara Nabi Osama Hadi Syahrudin sekalengan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi membincangkan ayat 75 hingga 76 daripada surah ta ha iaitu telah Allah Subhanahu wa taala fa'awzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yaatihi mu'minan Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka tapi barang siapa yang datang kepadanya dengan akidah iman dan telah mengerjakan kebaikan maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat yang tinggi itulah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri Contohnya mereka dari riwayat an-nas wa hadis sahih riwayat bukhari dan muslim nabi pernah bersabda Inn ahl aliyin terauna min fukhum kama yatraauna al kawak al ghadir fi ufuk al sanaa, untuk bainahum. Kau, yang Rasulullah, tilkah manazil andiak? Kau, Bela, waladhi nafsi biyadih. Raja, yang ahmanu bila, wasadakul mursalin. Sungguh yang aliyin benar-benar dapat melihat siapa yang ada di atas mereka, sebagaimana kamu lihat bintang-bintang yang melintas di ufuk langit. Lantaran adanya perbezaan Keutamaan di antara mereka mengikut tingkatan masing-masing Lalu -masing. Lepas sahabat tanya Adakah tempat-tempat yang dimaksudkan itu merupakan tempat paling tinggi itu Milik para Nabi Nabi menjawab Ya Betul Orang yang dan Demi yang jiwaku berada dalam tangannya Mereka adalah orang beriman kepada Allah Dan mentaati membenarkan Rasul Dalam hadis yang lain Nabi telah menyebut Abu Bakar Umar Benar-benar termasuk dalam Golongan tersebut Allahu Akbar tingginya kedudukan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan ini puan-puan, cuba nak la orang Rawafid, orang Syiah boleh benci sangat kepada dua individu penting yang menyampaikan Islam ni tuan Mereka menyifatkan sahabat-sahabat Nabi semuanya murtad selepas kewafatan Nabi SAW alaihi wasallam, hinggalah orang, antaranya Salman al-Farisi, antaranya Miqdad al-Aswad, antaranya Abu Dharr. Yang lain semuanya murtad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ummah satu umat yang berhimpun dalam kesesatan. Malangnya di negara kita pun ada pengikut-pengikutnya Yang tidak menggunakan akal zikiran masing-masing Cinta pada sahabat ni tanda iman lah tuan-tuan Yang paling dibenci oleh, oleh, oleh gulung rawafi syia ni adalah Abu Hurairah Dipanggil panggil bapak kucing Bapak kucing bukan bapak, bapak kucing Kita jaga kucing tuan-tuan Tapi kerana doa Nabi SAW untuk Abu Hurairah yang sangat mengasihi kucing Kita faham dalam hadis, Seorang perempuan mati masuk neraka kerana mengurung kucing Mukhalafahnya, mahfum-mukhalafah, mahfumnya Maknanya orang jaga kucing boleh masuk syurga Tuan-tuan ini boleh ke Allah sekalian Apalah ada lebih darhaka daripada golongan Yang memusuhi para sahabat Tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian Ada tak lebih darhaka Kepada Allah SWT, banding dengan golongan yang Mengkufurkan para sahabat Macam mana Islam tu sampai kepada kita Kalau tidak mereka Terputus santai di tengah jalan Macam mana boleh dapat Islam itu yang kemudian dalam ayat Allah gunaul ini tuan-tuan Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar surga surga adn iaitu la kalimah pengganti daripada kalimah kita belajar Bahasa Arab dipanggil badal daripada kataan darajatul ula sebelum itu faulaika lahum darajatul ula kemudian datang ini mubdalnya kemudian datang ayat Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar ni maksud basarab kalau kita pelajari Mertinya surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya Maksudnya man Itulah balasan bagi mereka yang menyucikan diri Maksudnya tuan-tuan di sini Orang yang menyucikan diri daripada kekotoran, keburukan Syirik kepada Allah SWT Beriman kepada Allah SWT tanpa mempersekutukan diri satu pun Mengikuti para Nabi Mengikuti Rasulullah SAW Dan apa kebaikan selapa saluran Nabi yang salam kemukakan diikuti wadzalika jazaa'u man tazakka tazakka maksud sini tatahara min az seperti jesfor muntawali syarawi dalam tafsirnya tafsir syarawi jadi maknanya orang yang menyucikan diri ini sebenarnya membina iman selepas menyucikan diri datanglah iman macam kita lah membangun nak membina bangunan Kita akan bersihkan tanahnya dulu Tapaknya dahulu Pastikan di bawahnya tidak poros tanahnya Dipasang konkrit yang kuat ha, Itu makna proses tazkiah Maknanya Membersihkan diri daripada sebarang bentuk kekotoran Allah kama kaya sendiri tuan Tuhan khali Khalili nafiah Khalili nafiah Orang ini akan kekal terhadap ni Mana tempat yang kekal tuan Tuhan Mula kat pasukan Bayangkala Kita pergi bercuti Di mana hotel cantik Hotel ni nak ya Susun barang elok-elok Tapi dua hari je kita duduk nak Tiga hari tak ada orang nak bayar bilnya Contoh Perhatikan tuan-tuan Kita duduk rumah Yang hari ni kita sibuk bina Cantikkan Pasang kornis dan sebagainya Tahu berapa lama lagi kita akan duduk La ilaha illallah muhammadur Rasulullah Seperti disuut oleh Al-imam Ghazali di Ahli Al-Muddin Buat kematian Hari ni dia bina, cantik Besok dia sudah bergelak Allah -All yarham al -marhum. Yang kalau ni matinya lawan yang tinggal kemudian Yang tak faham munaba basah apa, -apa di dunia seperti ini subhanallah jadi Allah mengingatkan lawa yang ini tajri min tahiyah al-anharu khalidin fiha kamu tidak akan keluar daripadanya kamu akan kekal di sini Ini penekanan yang diberi oleh kolon karim qalidin fiha kekal kamu aku sendiri yang beri jaminan kepada kamu tidak akan luput hilang tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian Beli rumah hari ini pun ada yang bertaraf 109 tahun, pajakan 109 tahun. Umur tak panjang pun, tak sampai 109 pun tapi terasa tak lama lagi kena halau keluar, kena bukan milik kita juga rupa-rupanya kan, tuan-tuan. Tapi di sisi Allah SWT ni kekal. Kekal seperti kata tidak boleh siapa pun mengampasnya, mengambilnya. Kenapa sering kali dia sebut dalam Quran ni tajri minta hati al-anhar, syurga ni mengalir wannya sungai. Sungai ini lambang ketenanganlah, tuan-tuan. Melihat pun satu nikmat sebenarnya. Kita dah kekenyangan, tiba kita akan melihat di hadapan kita sebagai contohnya ladang strawberry yang berada di Cameron Highland. Patik tak tuan-tuan. Ya Allah seronoknya melihat ladang teh. Kita tak nak minum teh lagi pun dah kenyang pun. Persoalan Allah menggambarkan Alam surah Al-An'am ayat 99, "Unzuru ila samarihi idza athmara wa yan'i." Lihat? Ha, ah buah berbunga ni pada ketika dia mekar dia berbua cantik dan waktu dia masak itu pun satu nikmat dah sebenarnya jadi melihat juga merupakan satu nikmat yang Allah beruntukkan dalam syurga sungai-sungai mengalir di bawahnya dan biasanya kalau kat dunia ni mengalirnya sungai lambang kepada kesuburan lambang kepada kedamaian lambang kepada ketamadunan sihat dan sebagainya maka begitu juga dalam syurga ia merupakan satu ni'mat yang Allah SWT berikan Nak gambarkan kehebatan ni'mat kuniaan itu Bukan sungai satu tuan-tuan Anhar, sungai yang banyak Sungai yang Banyak Perbezaannya sungai yang Allah SWT ciptakan dengan manusia cipta Ketara, kita tengok pada bunga Mungkin kita dah boleh tahu Bunga rose yang tumbuh daripada pokok yang subur Itu Allah tumbuhkan Cantik Cantik Masya Allah Dengan manik-manik Ayam -manik bone yang kita lihat Waktu pagi Masya Allah Cantik Dengan bunga Yang kita beli Di kedai-kedai bunga Untuk perihasan al -rumah. Cantik Cantik Tapi beza Beza Tuan-tuan Mula ke Allah Mana berkata sama Maka inilah Yang Allah telah gambarkan Dalam syurga Pemberian besok Ini adalah Balasan untuk mereka Yang menyucikan diri Sebab dia ambil perkataan Zakat Zakatun Bermakna Bermakna Taniyatun Tazkiyatun Wataniyatun Zakat yang kita keluarkan adalah tujuan untuk membersihkan diri Untuk menghilangkan kotoran padanya Zakat diambil perkataan itu Kerana harta yang kita keluarkan zakat ini Akan membersihkan apa yang tinggal Kemudian menambah barakah padanya Menambah keberkatan pada rezeki kita yang ada Janganlah gagal untuk bayar zakat Tuan-tuan yang -tuan, dimulia ke Allah sekalian Alhamdulillah pada hari ini di mana-mana pun ada pusat pengutipan zakat, lembaga zakat, keluarkan zakat, boleh Mudah melariskan rezeki kita bertambah tuan-tuan dan puan-puan dan ada kebersihan padanya, keberkatan padanya. Di samping yang lebih penting itu adalah meringankan bebanan mereka yang susah. Tuan-tuan, tadi kita bercerita tentang nikmat Allah SWT untukkan untuk mereka yang beriman ini dan digunakan di akhir ayat ini wa dzalika wajza'u man Ini adalah balasan bagi mereka yang mencirikan diri mencirikan diri pada Ya seluruh Daripada benda-benda syirik Daripada perkara-perkara ni mulka yu Allah SWT wa Teringat kisah Abdul bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang sangat gagah, pengorbanan dan sumbangannya kepada Islam. Tuuna ya lan taana lughra hatta tunfiqu wa ma tunfiqu min fa inna bihi alim. Kamu tidak akan pulih kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan yang kamu infakkan itu Yang kamu zakat Kamu keluarkan itu Untuk agama Allah Allah Maha mengetahui Tuan-tuan Maka Abdurrahman bin ini Mempercepatkan Usahanya Untuk menafkahkan harta Di jalan Allah Yakin dia kepada Jaminan Allah Di sini tuan-tuan Dari Talha bin Ubaidillah Talha bin Abdullah bin Auf Dia berkata bahawa Orang Madinah Sangat bergantung Pada Abdurrahman bin Auf ini Sebab pemberiannya Zakatnya Memanglah melegakan Kamu susah Sepertiga daripada semua hartanya diberikan pinjaman untuk orang yang memerlukan Sepertiga lagi dibayarkan hutang untuk orang berhutang Dan sepertiga lagi digunakan untuk dia menyambung segatuh rahimnya Sedara-sedara yang di luar, para peniaga yang hebat-hebat di -hebat luar Tak gunanya sedara mengongkong, memenjarakan duit itu untuk sedara sahaja Gunakanlah peluang untuk tiga perkara ini: Bantu orang susah, bantu mereka yang berhutang untuk bayar hutang Dan jalanlah sedara rahim dengan kelebihan wang yang sedara ada Arwah Rahmatullah Alahi berkata bahawa Abdul Rahman dan Awuf ini berwasiat sebanyak 50 ribu dinar Untuk dibelanjakan oleh Allah Bahkan, ada di kawangan yang dapat ganjaran pemberiannya sebanyak 1,000 dinar Jangan lupa tuan-tuan, 1,000 dinar dikali-kali dengan 800 Kalikan dengan 800 1,000 kali 800,000 800 dibagi kepada seorang yang susah Azhuri pula berkata bahawa Abdul Rahman Berwasiat untuk orang yang ikut perang badar Untuk dibagikan allowance kepadanya Seramai 100 orang masih hidup pada waktu itu Seorang mereka dapat 400 dinar Kali tuan-tuan 400 kali dengan 800 Berapa? Subhanallah Subhanallah Ini yang diberikan Abdul Rahman mendengar Rasulullah SAW telah bersabda Seluruh wafaknya Khairukum khairukum li ahli min ba'li ba Orang yang paling baik yang kamu adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, Kepada isteriku, Kepada anak anakku Kepada keturunanku Abdul Rahman dengar sahabat Nabi ni tuan-tuan orang -tuan, jual kebun ni yang paling mahal sekali dengan harga 400,000 dinar. 400,000 dinar. Lalu dikumpulkan harta tersebut dibagikan kepada isteri-isteri isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar. Adzan Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahawa aku mendengar Rasulullah bersabda kepada isteri-isterinya innal ladhi yahnuu alaykunna ba'di lahu wasadiqul bar. Allahumma skii Abdul Rahman Auf min salsabil jannah. Semua orang yang paling mengasihi kamu bila kuda wafat kelak adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum kepada Abdul Rahman Auf sungai salsabil dalam syurga. Tengok tuan-tuan ni perkataan tazakka, maknanya orang yang mengerti dunianya adalah untuk kehidupan orang-orang lain, bukan untuk diri sahaja Bahkan pada masa Nabi yang selama seduk pun Abdul Rahman pernah memberikan setengah daripada hartanya Dan setelah itu dia bersedekah 40,000 dinar lagi Kemudian dia menyiapkan 500 ekor kuda lagi Dan 500 ekor unta lagi Kebanyakan hartanya berasal dari perniagaan beliau ha, Ini dia kita nak orang-orang Islam yang memahami Konsep perniagaan bukan untuk kamu sahaja, Tapi fikirkanlah dalam apa yang kamu buat Ada rezeki untuk orang yang Memerlukannya Terus, Nabi pernah berdoa untuk Abdul Rahman Barakallahu fima anfakta wa fima amsakta Moga Allah berkatimu Ayah Abdul Rahman Pada apa yang kau nafkahkan Dan apa yang kau simpan untuk keluarga mu Sebab so, Abdul Rahman dalam hidupnya Memerdekakan 31 orang Pernah dalam satu hari 31 orang Memerdekakan tuan-tuan Dia berniaga Datang orang minta bantuan Untuk menghantar anaknya ke sekolah Ke universiti Ke kolej kita berkira-kira sangat Padahal hari ini mintanya Seribu ringgit sahaja Itulah tuan-tuan beza kita dengan Abdul Rahman Macam mana nak berkat kita dengan Perniagaan yang kita lakukan Abdul Rahman merekakan 31 orang hamba Saya pada satu hari Pernah Sebab kata Anas radiallahu anhu Juga seorang tokoh korporat yang besar Di kalangan sahabat Nabi Dia lah merupakan golongan ansar Yang paling banyak harta. Anas berkata, aku melihat setiap isteri Abdul Rahman mendapat 100,000 dinar dari warisannya. Kali tuan-tuan, 100,000 dinar kali dengan 800 ringgit. Jangan lupa, 1 dinar bersama dengan 800 ringgit. Masya Allah, berkatnya Abdul Rahman ini. Walaupun dia kaya, tapi sangat zuhud tuan-tuan. Dari Sa'adu Ibrahim, dari ayahnya Rahmatullah Alayhi berkata, bahawa makanan dihidangkan kepada Abdul Rahman pada saat dia sedang puasa, dia berkata, Musa bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada aku Dia mati syahid, dia tidak ada kafan untuk menutupnya sempurna Bila tutup kepala, kakinya terbuka Bila tutup kedua kaki, kepalanya pula terbuka Ibrahim berkata, aku menjangkakan, Abdul Rahman juga berkata Hamzah telah gugur dan aku mendengar Memang dia berkata begitu, Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku Dia mati syahid sebelum aku, gugur maknanya mati syahid dan dia mendapat lebih tinggi daripada kami tapi kami hidup pada hari ini tidak mati hebat sepertinya kita dapat dunia. Dunia ni apalah nilainya? Lalu Abdul Rahman pun melangis dan meninggalkan makanan ini hidangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita belajar mengenai tazkiyah. Tazkiyah salah satu maksudnya membersihkan harta, membersihkan jiwa, membersihkan hati daripada penyakit mazmumah, membersihkan diri daripada perkara-perkara musyrik. Mari sama-sama kita amalkan tuan-tuan, insya pada kuliah akan datang kita akan berpindah pula kepada wahyu yang Allah berikan kepada Musa Dan perintahnya supaya membawa Bani Israel Melayikan diri daripada diburu oleh Syirahun Dalam ayat yang berikut Allah alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa tahwi wa baraka wa sallam wa rabbil alamin wa barakallahu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh